Сам зовсім не схильний відмовлятися від радощів життя, наскільки вони узгоджуються з церковними звичаями і правилами, він і своїм численним підлеглим давав усю ту волю, яку тільки вони могли побажати в своєму становищі. Тож виходило, що одні з них, віддані наукам, вивчали їх у своїх самітних келіях, а другі безтурботно гуляли в парку аббатства, розважаючись, веселими розмовами. Одні, схильні до мрійливої побожності, постились і присвячували весь свій час молитві, а другі смак наїдалися біля щедро накритого столу і виконували тільки ті релігійні обряди, яких вимагали правила ордену. Одні не хотіли виходити за межі аббатства, а другі вирушали в далекі мандри, або ж, як наставала пора, Змінювали довгу чернечу рясу на коротку мисливську куртку і, ставши відважними ловцями, нишпорили по навколишніх лісах. Та хоч нахили вчинців були різні й кожен мав волю робити своє, всіх їх об'єднувала палка любов до музики. Майже кожен із них був освіченим музикантом, і між ними траплялися віртуози, що могли б зробити честь найкращій князівській капелі. Багата збірка нот, розкішний вибір найкращих інструментів дозволяв кожному віддаватися тому видові музичного мистецтва, який йому подобався. А оскільки в монастирі часто виконували найдовершеніші твори, ніхто з них не втрачав техніки гри. Саме цим музичним захопленням Поява Крейслера в батстві дала новий поштовх. Вчені чинці відкрили свої книжки, побожні скоротили свої молитви, всі з'юрмилися навколо Крейслера, якого вони любили, і твори, якого цінували вище, ніж будь чиї. Сама бат був щиро прихильний до нього і разом з усіма намагався виявити йому свою пошану і любов. Місцевість, де розташувалося абатство, можна було назвати раєм. Життя в монастирі було зручне і приємне, чому немало сприяла смачна їжа, шляхетне вино, про яке дбав отець Гілярій. Серед братів панував веселий, невимушений настрій, приклад якого давав сам абат. До того ж, Крейслер, що невтомно віддавався мистецтву, був тут у своїй стихії. Тому й вийшло, що його неспокійна душа втихомирилась, як ніколи досі. Навіть гумор його подобрішав, він став тихий і лагідний, як дитина. Але ще важливіше було те, що він повірив у себе. Зник той примарний двійник, що живився кров'ю його зраненого серця. Десь вже мовилось про капельмейстера Йоганнеса Крейслера, що друзі не могли присилувати його записати свої композиції. А як одного разу таке справді трапилось, то, натішившись тим, що твір вийшов дуже вдалий, він викинув його в грубу. Мабуть, це було в ту фатальну пору, про яку біографові і досі мало що відомо коли бідолашному Йоганнесові загрожувала неминуча загибель. Принаймні тепер у Канцгаймському аббатстві Крейслер стримував себе і не нищив композиції, що просто виливались з його душі, і цей його настрій виявлявся в солодкому, благодатному смутку, що пронизував його твори, такі не схожі на давніші коли він надто часто могутніми чарами викликав з глибин гармонії всевладних духів, які породжували в людських грудях холодний страх, усі муки безнадійної туги.